Hejsan, nu var det dags igen. Vi ska köra ett nytt avsnitt av vår Idag är vi en bråkesskara. Det är jag, tres Och Anki. Och med oss idag har vi finaste Singo och Hiba också. Har mm. du pratat om dem förut? Ja, Hiba var med när vi var en gång så att i bakgrunden. Singo tror jag inte har varit med va? Nej, Nej jag tror inte heller det. Nej. Singo är en ganska tyst typ av. Så bara han får ligga nära och pussas lite. Ja men det är väl mysigt. Mm. Hundpussar är alltid trevligt. Mm. Mm. Retro är på annan plats idag. Så att det kommer inte vara en tuggande ben från hans sida. I bakgrunden och inga välta möbler Eller någon sån här roligheter. Heller. Eh, vad har hänt idag då? Visst, jag har sett mitt år, det här årets första orm. Mm. Är Snoken orm? Sn eh, ja Snoken är en orm. Och vi tog en promenad där nere i, i Hamringe industriområde som det heter nära där vi bor. Och där går det ju en li liten, liten, kan man säga, å, bäck. Liten vatten... Vattenfylld dike. lite mer. lite mer. Det, det, beroende på, på väderlek då så är det högre och lägre. Men där vet jag att de finns ja så att, så nu, var, nu var det en som hade tagit sig upp Över dikeskanten och låg och solen lite Ja precis Och dum som man är även fast man är hundekopplat Så var jag ju tvungen att gå fram och titta Men eh, efter lite googlande har, jag, har vi kommit fram till att det var en snok Och inte en huggorm Och det är ju bra mm. Förra året såg jag ju faktiskt en Jag tror det var förra året En svart huggorm på en kurs som jag gick för dig mm. När vi var ute och, och gjorde viltspår Ja just det Just det. Jag har aldrig sett en svart hund förut. Nej. När låg och solade på en sten. Här för mig, när jag, ja det var något sånt. När Lena. Du skulle lägga spår åt Lena eller någonting va? Ja mm. precis. Mm. Så. Mm. Nej det var. Mm. Jag fick strikta ordet om att inte säga någonting under kursens kompå <laughs> just det. <laughs> Men det är ju mycket orm. Mm. Utan orm. Ja. Mycket spinga Giftiga sådana. Precis. Och vad, mm. vad ska man göra ifall man råkar illa ut och hunden blir biten. Vad tycker du? Ja det där är lite olika. Det är olika rön beroende på veterinär har det varit då. då. Men eh, är man i ormrika områden ute i skärgården så kan man ha, få eh, tabletter... Eh, vad heter det nu? Kortisontabletter. Men då stoppar man inte in i hunden direkt. Utan man ringer till veterinär först och frågar. Mm. Då då. Eh, det, det är väl det som skiljer sig. När jag hade min förra chefer så fick jag sådana. Och då sa han att jag direkt skulle stoppa in i elutantaget. Ja. Men vi hade ju bit till veterinären. så. Men nu vill de ju veta lite mer av veterinär. För att kunna behandla hunden när den kommer in. Ja det är klart. Jag hade klur det klura är ju om man inte... Har så nära. Mm. Mm. Men generellt gäller ju att se till att hunden inte mm. rör sig för fort. och går det så bär mm. hunden ja. tillbaka. Precis lätt för mig som har plus ja. 40 kilos chefer mm. hemma. Mm. Ja, och även att i Zingo är bara 36 kilo så känns det ju som att bära ett kylskåp när man skulle lyfta dem. Alltså det är inte lätt. Men då ska man ju träna dem och lägga dem runt halsen ja mm. Men man blir ju lite som karl också Händer ja. det någonting så går ju adrenalinet igång Och då mm. så kan man. har man ja. superkrafter ja. Ja. Våran ena Sätter sig ju som en ryggsäck På ryggen ja. och Det är också ganska ja, smidigt För man mm. kommer upp och ja. så kan man gå med honom mm. um, För jag hade nog inte klarat Det hade jag nog klarat Men jag hade nog inte klarat av att ha honom mm. Runt halsen Nej. tror jag Det Nej. skulle bli för tungt ja, det blir, det, Man måste ha en stark rygg för att klara det Ja, apropå just att hoppa upp på ryggen så, det var lite roligt faktiskt, det var väl kanske två år sedan tror jag, mm. så tappade jag en penna på golvet. Mm. Och så skulle jag böja mig ner och så skulle jag plocka upp den här pennan. Och helt plötsligt så har jag en hund på ryggen. <laughs> och jag, jag har inte varit den som har tränat det här tricket, Nej. det är ju husse som har gjort liksom. Nej. Så jag blev ju jätterädd över att jag helt plötsligt hade... Jag var inte beredd på att han skulle komma upp på ryggen. Så jag reste ju på mig. Ja, ja. Och då ramlade han av. Okay. Och då var det ju jobbigt för honom också. Ja. Så hela situationen blev ju så himla knasig. Mm -hmm. Och eftersom jag inte kunde få. Jag ville inte förstöra deras trick. Så då kände jag mig tvungen att jag får upprepa det Låta <låder> honom hoppa upp på ryggen. Ja, ja. Ja, för det är ju ja. som. Det är ju som när man gör vad som helst. Ja. Mm. Att man måste upp i saden igen. Annars. Mm. Mm. Mm. Annars riskerar man att. Mm. Tycker det är jobbigt. Mm. Men äh, det var lite spännande faktiskt. Mm. Ja. Nej, men jo, så, så är det. Vad har du gjort annars idag? Har eh, jag, jag har faktiskt varit på sökkurs idag. Ja, okay. Vi började med teori igår. Och sen idag var första praktiska mm. tillfället. Mm. Och det är genom Bruksundsklubben mm. som, som vi gick. Och det har varit jätteroligt. Verkligen. Um, tycker jag ja, vad tycker det, ja. Retro tyckte att det var superroligt mm. ja. det, det märkte jag på honom Och vi har ju haft kanonväder ja. också um, För den som inte vet vad sök är Så kortfattat kan man säga Att det är hitta Gömd människa i skogen Som alltså man lite kurrar gömma liksom. mm. mm. Så, så det, nej, det var roligt Det var kul att få se de andra hundarna Och så var det så smygkikade jag lite på agility -tävlingarna som var där också. För det är så häftigt att se. Ja. De springer ju så himla ja. fort. Mm. Och de är så duktiga förarna där. Och det blir oftast lite yngre tjejer då. Snabba. Eh, som, och de är så otroligt snabba med sina hundar alltså. Ja. Mm. Nej, men det, det det var riktigt, riktigt kul. Jag såg bara några stycken på håll medan ja, vi satt ja, och, och mm. fikade lite på en kopp kaffe. Men, men spana lite grann måste man ju. Mm. Jag skulle aldrig klara av att springa runt på det där Nej. sättet, faktiskt. Nej. Nej. Men de har ju ändrat nu så att agility räknas som sport och det blir mm. lägre momsen så är inte så. Mm. Mm. Så det mm. kanske gör att priserna går ner lite runt om ja. just det också. Ja. Det var ju toppen. Ja. Jo. Det var riktigt många hundar av alla slag där, mycket mindre hundar ja. var det som var där idag mm. faktiskt. Men det var, ju, det var ju folk överallt När jag mm. kom så tänkte jag Hur ska jag få tag i en parkeringsplats mm. Men de stod ju på den andra Så det gick ju bra mm. Mm. I alla fall mm. Nej, men Det är skönt, solen tittar fram Och alla är ute och aktiverar sina hundar Det är som det ska vara mm. Ja men det tycker jag också Det som mm. kan vara bra att tänka på överlag, Bortsett från som vi pratade om förra gången Med, med hund i bil att mm. För nu är det ju varmt på riktigt ja. Alltså men det är ju faktiskt att ha med sig en flaska vatten och en skål till hunden för att mm. de blir törstiga. Mm. Mm. Särskilt om de får mycket godis och så, så behöver de ju dricka för att, mm. för att få ut det där. Mm. Och havsvatten är inte så bra att dricka även om man är ute och badar Nej. och då är det bra att ha med sig lite fräscht Nej, vatten också. Men jag är jättetaggad inför imorgon. Ja. När vi ska köra... Nästa tillfälle. Nästa sträck, ja. ja det ska bli jätteroligt. Och då ska jag vara lite smarta till mig med en flaskor vatten till mig själv också. Inte bara till hunden. Nej, nej. Hemma. Man brukar ofta glömma sig själv när man ska ut och göra saker och ting. Ja men jag, jag, tanken slog mig inte nej, Jag tänkte bara när men jag köper väl en kopp kaffe i kafeterian. Men kaffe är inte samma sak som, som vanligt nej, nej, vatten nej. som kroppen behöver jag brukar på sommaren så här ha lite ramlösa köper en sån här eh, lite större förpackning är inplastad med, med, och det då är inte ingen, ing, det är små flaskor pet eh, som jag har eh, bakom ryggen i förra sätet där och, så jag kan ta med en liten ramlösa när jag blir törstig det är jättebra att ha sen sparar jag de här flaskorna för sen har jag det till vildspårskurser ja vad gör du med dem då? Ja, då stoppar vi, har vi blod i dem och så skruvar Jaha. vi löskor på dem och sen så, ja, så. skakar det ut blodet lite mm. mm. grann. Så att eh, jag återanvänder dem. Ja, men Det var ju faktiskt mm. en lite rolig idé. Mm. Det måste jag nästan fundera på. Mm. Om jag men kan det är gott göra. att ha lite, lite bubbelvatten i bilen. Ja, men det är ju det. Ja. För bubbelvatten det ger lite extra ja. känsla. Ja. Tycker jag. Mm. Eh, ibland har jag ju fått bjuda Våvarna på det också. Elroy tycker att det är jätteroligt med bubbelvatten. Han tycker om det. Retro har jag nog inte provat på en. För jag har nog bara köpt citronvatten när han har varit med. Men Elroy han har fått flera gånger bubbelvatten. Och det tycker han är roligt. Citronsmak tycker han inte om. Men naturellt tycker han är helt okej. Och det är lite kul när det spottar och fräser. På det sättet. Vad har mer hänt för någonting sen sist? Vi går ju simma i simhallen, jag och Retro. Nu också. Ja, inte den för människor då, utan vi har den för hundar. I närheten. Och eh, han... Eh, han försöker ju smita tillbaka ner i vattnet nu. Mm, härligt. Ja, men det är, han tycker verkligen att det är jätteroligt. Mm. Och det att jag gör det, överhuvudtaget, det beror ju på att jag tycker att det är bra träning. Mm. Alltså... Det, det, det bygger muskler fint. Ja, det och, och det är avkopplande. Och, och han får träna så får jag vara lite lat. Mm. Samtidigt. Um, och sen skulle det vara så att någonting händer sen. Då slipper han ju stressen av att vänja sig vidare. Mm. Mm. I det skedet. Mm. Så mm. då kan han det redan. Mm. Mm. Så det, det är lite roligt också. Mm. Det är mycket som händer nu. Ja det är det. Och på måndag så börjar vi med kurs. Ja Arminas eh, tvåan. Börjar vi på måndag. Det ska bli jättekul, fina vedrer kommer. Det ska bli roligt och då ska faktiskt vi gå den kursen för Anki. Mm. Så hon kommer att drilla oss lite extra hårt. Mm. Tror jag. Så jag har lite, lite ångest där för vad vi mm. kommer att åka ut för. Mm. Men, men det blir säkert jättebra. Mm. Tror jag, det blir bra. Som sagt, säkert. oj, oj oj. Mm. Jag, jag varmt, tror jag ska tala lite mer vatten ja, du också. En, en stor hund som låg på mina fötter som eh, jag kände mig helt genomvarm eh, ja. av den här fällen. Vänta eh, Ett tips när du pratar om eh, värme och, och, och eh, eh, hund i bil så... Ja, vi pratar om att ha i Nej, en skylt i vindrutan, här har jag också fått värmeslag tjänster så. så kan jag tipsa om att på, om man går in på www.hittajur.se så finns det färdigskrivna lappar som man kan skriva ut och lägga i rutan. Då då. Jaha, jag jag tror du hade gjort lappen själv. Nej, utan det här, de är, fär, de är färdiggjorda. Det finns också, eh, finns också mindre som fick, eh, alltså typ fick eh, plombook stora mm. Så, att, eh, så att det kan man gå in så får man färdiga skyltar och, och fantasintryck. Ja men det är ju jätteroligt mm. och, och bra att det finns ett telefonnummer i alla fall Det ska mm. Och finns det rad längs kan man kan skriva sitt namn och telefonnummer? Mm -hmm. Så det var bra. Så ja, att det, det blev jag på. så glad när jag hittade. Det. Så det var bara att nästan skriva namnet på. Och sen skriva ut det. <laughs> mm. ja. Är du en liten bobi som vill leka sig då? Bär? Jag vill bara. Bara. Bara. Bara. Ja. tycker de är tråkigt här när vi bara sitter och pratar. Och de inte får göra någonting. måste vi vara med och leka lite grann. Eller hur? Mm. Jag har fått lite frågor också. Förresten. Mm -hmm. Till idag som, som vi har. Jag har nog inte hunnit briefa dig. Om allihopa heller tror jag. Den ena är hur man gör för att få en hund rumsren. Mm. Och då. Det vanliga det är ju att säga att. Direkt efter mat, vila, vatten, lek. Glömde jag nog nu? Nej. Så, så går man ut. Och gör man det varje gång och berömmer när de kommer ut. Så brukar det gå ganska fort. Vanligtvis. Och det kan ju vara mycket intryck och sådär. Så då kan man tänka på att gå till. Till samma plats. Mm, tänker jag. Men hur gör man ifall... För det är ju lättare med valpar. För då är det inbyggt i huvudet på en. Att det ska vara så nästan. Men om du har en hund som har blivit lite äldre. Hur, hur, hur ska man tänka då? Jag tycker man ska tänka på samma sätt som på valp. Mm. Och omplacer... Omplacer... När man tänker omplaceringshundar och sådana som kommer. Att man... Man gör precis på samma sätt. Att man... Men då får man nästan... Det beror på hur man bor också lite grann då. då men att har man en, en äldre hane så brukar de ju inte oftast kissa hemma på tomten. För det luktar ingenting där. Utan då får man, ta, får man gå ut på samma ställe. Mm. Eh, utanför tomten och med koppel och liksom då. Den här hunden som... Eller det var inte hunden som frågade. Det var ju ägaren till hunden som frågade. Mm. Mm. Mm. Eh, den är... Kan den vara... Ett och ett halvt år drygt. Mm, mm, mm. Och det är en tik. Eh, som, som de inte har fått ordning på. De har de haft det sedan de var liten. Ja, de har haft det sedan de var lite. Och den är ett och ett halvt år. Ja. Och kissar in, eller? Ja. Då skulle jag gå till veterinär. Och titta på muskulaturen. Ja. Undersöka muskulaturen om det är någonting där, eller någonting annat. Så mm. att, eh, det skulle jag göra. Tikarna. Om jag jämfört mellan tik och hane då då nu så kan jag säga att det är ganska stor skillnad mellan tik och hane. För att eh, mina hanar har jag aldrig, när de bara har varit bara tre, fyra månader så har det varit okej okay att kissa på tomten. Ja. Och, så då då. Eh, och det handlar inte om att lyfta på benet eller inte, utan det är bara det att det luktar ingenting. Så att de, de vill komma utanför tomtgränsen och inte kissa mm. hemma på sin egen gård. Då då. Men min tik, hennes spelar ingen roll. Hon, hon, hon är som i klocka, halv sju ska hon ut och göra både ettan och tvåan. Sen är det färdigt liksom. Ja mm, men Men, men hon, hon har ju lite bråttom som, jag vet inte om det är, om det är tjejer, tjejer rent allmänt. Men, men hon har ju lite bråttom så hon går ut och kissar. Och sen så kissar hon inte färdigt utan då börjar hon gå, gå och kissa lite grann sådär. Hon har liksom inte ro att sitta färdigt på något sätt va. Mm. Men hon har inget problem att göra på tomten inte. Så har retro börjat också nu faktiskt att gå och kissa samtidigt. Ja, ja. Och jag tror att det, det ser jättefånigt ut. Ja, ja. Men jag tror att för hans del så har det att göra med att han har precis börjat lyfta på benet lite ja, mer. Och ja. han har inte riktigt koll på läget nej, där nej, än. Så nej, han kan nej, börja och så glömmer han bort vad han gör och så börjar han gå. Och sen kommer han på det. Men han är också, som du beskriver Hiba, att mm. när jag går ut med honom så vet han liksom att mm. det första jag ska göra är att gå på toaletten och sen är det promenad. Mm. Och finns det något kvar i blåsan då så får jag, mm. jag ta med det också liksom. Mm. Mm. Men, men där har ju vi från början gjort så att det är samma plats mm. Mm. vi går till. Så. Men gå till veterinären. Ja, när det är ett och ett halvt år så skulle jag nog gå till veterinären och undersöka. Om jag vet med att jag har gjort allting så står i med makt liksom Och inte pressar och inte titta på hunden och alltihopa då. Mm. Så, så skulle jag nog gå och titta, kolla liksom upp så att det inte är någonting med mm. muskulaturen då. För den borde ha kommit igång så att säga ordentligt. Ja och det är ju en stress också och för hundarna vill ju ofta gå ut ja, när de väl har börjat fatta ja, att de ska gå ja, ut. Ja, ja. Men jag har inte riktigt fått klart för mig om det finns några sådana bakomliggande bitar i historien på hunden. Utan det var mer en fråga, hur, hur gör jag min hund? Är fortfarande inte rumsren. Ja. Och det var inte en diskussion som vi förde utan det var mest ja, bara nej, frågan precis. som kom så. Men jag ska fråga. Det också faktiskt. För att jag har någonstans i bakhuvudet- att upp till sex månader är det inte konstigt- om de kissar inne. Nej. Så där låter man om man ska gå ut och kissa. Jaha. Det. Mm. Så jag, jag, jag går upp när ytterdörren- så att fianåtta får gå ut och- ta sig en liten drill. Ja men det är väl bra. Och här är ju ett extremt bra exempel på att- man lär sig efter som och läser sin hund också- Olika hundar har ju olika signaler för när de behöver gå ut. Så är det så att olyckor sker in lite då och då. Titta på vad hunden gör innan det händer. Är det lite extra vandringar bort till dörren eller lite cirklingar på, på golvet? Säger man cirklingar? Det är lite ja, konstigt. Ja. Men att de går runt i och vankar lite grann. Jag hade jättesvårt i början att förstå att, att retro ville gå ut. När han kom och tog tag i mig. Mm, Jag trodde han vet mm, och ja. var stökig. Men det hade att göra med att han försökte bokstavligt talat dra med mig till dörren. Mm, mm, och, och tydligen så kunde mm, han ju egentligen inte. Nej. Vara. Mm. Um. Men det är roligt det här med signalerna på hundarna. För man ser dem så. Singo, eh, eh, han har ju gjort, hon har gjort så här han har varit yngre. Att han, han har kommit fram till mig, tittat på mig, alltså nästan spänt ögonen med mig. Sen har han backat ut. Ja. Ja, och, och, och sen hade han ett släng med huvudet, mm. som betydde att nu ska vi gå ut. Hiba däremot, hon har tränat mig. Ja. Hon fattade galoppen direkt, att om jag sitter vid dörren och skäller till, då sig dörren. Så, Så att det, jag var tvungen att liksom ta tid på liksom att Nej, men nu kissar du för tio minuter sen, nu ska du inte gå ut. Liksom, va? Så mm. att... Ja, det kan vara nackdelen där men när man bor på marken och bara öppnar dörren och gör det bekvämt för sig. Men det har blivit bättre efter det. Mm. Ja, det är lite lättare när man bor som man, mm. som man bara kan öppna. Jag har ju tre trappor ner ja. en hiss ja. som jag måste åka. Så det ja. har varit lite, lite ja. roligt. Jag vet inte om jag har berättat det men uh, vår äldsta hund när han var valp så, uh, så uh, han behövde ju gå ut på nätterna. Länge mm. aha, Och det var aha, jobbigt aha. Um, Så fram till klockan tre på natten aha. Då var det hund. Och aha. efter klockan tre på natten Så var det min hund okay. Så vi delade liksom upp natten för att, det skulle, för att båda mm. skulle få sova Och det var för att jag har lättare att komma upp på månaderna Och ja. han har lättare att mm. ta kvällarna mm. Sen när det var precis där runt klockan tre. Då blev det ju. Då var det en del konflikter kan jag säga. Jag låtsas inte höra någonting i två minuter till. Så blir det ju som får ta honom. Ja, ja. I alla fall. Och då när han väckte. För han kom och sen så nosade han lite grann. Ja, han puffade lite så. Han puffade väldigt försiktigt ja, ja. och fint så. Men, och sen lyssnade man inte då. Så började han nästan skrika då. Aha. Så det var ju bra. Han var jättetydlig med att han ville gå ut. Men när det väl kom till skrik. Mm. nivån. Då var det ju bråttom. Alltså. Mm. Mm. Så han kan väl ha varit vad kan han ha varit? Jag ska se Oktober, november, december, januari, februari. Nej jag vet inte. Han var väl sex månader kanske. Mm. Mm. Det var i alla fall i maj. Mm. Början av maj. Så det var ändå lite varmt ja, men ändå var lite precis. kallt. Och klockan Ska vi se vad det var. Klockan fyra på natten ungefär. Så vill man inte behöva leta och ta på sig kläder. och Nej. sånt Utan då vill man snabbt ut. Och mm. sen gå och lägga sig. Mm. Mm. Och så hände det här i natten. Och han kom och han väckte mig. Och jag ville verkligen inte. Men jag såg att det var panik. Så jag mm. hade, för vi försökte fördröja det lite också. För att han var ju tvungen att lära sig. Och ja, hålla sig tills när vi skulle gå upp. Men, men lyssnar man inte så sker ju en mm. Så det som hände var att han sa till. Och jag såg att det var panik. Uh, så jag sa, okej okay, jag måste gå ut. Så jag, och jag sov i en t-shirt. Den natten. Uh, så jag svepte en handduk runt midjan. Och så tog jag på mig ett par flop skor Och det var ju jättebråttom. Så jag hade inte tid att leta efter saker. Så jag hittade inte kopplet. Jag var ju fortfarande halvt sovande. Mm. Jag hittade inte nycklarna. Och jag skulle börja ta för dörren. Så jag tyckte inte att jag behövde mobiltelefonen med mig heller. Så ut går jag med ett stycke hund iklädd i flipflop handduk t-shirt eh, så går jag ner och sen så står jag och håller upp dörren på glänt för det som händer vid våran port det är, går den igen så är dörren låst mm. och den öppnas inte för klockan sex på morgonen mm. och han går precis ett steg för långt så jag måste släppa dörren och dörren slår igen bakom mig och jag tänkte att nej Inga nycklar, ingen nycklar. Jag vet, och jag är ju så trött, jag har inte kollat vad klockan är. Jag kan inte komma Nej. in. och Det här är natten mellan lördag och söndag. Också. Uh, jag kommer ihåg det här väldigt starkt. Ja, förstår det. Uh, och sen kommer nästa smäll. Han tyckte att det var jätteroligt att komma ut lös. Mm, mm, mm. Han ville inte komma till mig. Mm, okay. Alltså, så han smet. <laughs> och tyckte det var jätteroligt. Och jag... Gick omkring där och det var ju ganska kyligt liksom Som det kan vara en kväll ja, i maj I kväll natt En <laughs> <laughs> natt i maj precis På små timmarna Det var ljust ute i alla fall ah, ja. mm. Um, mm. Men klockan var väl ungefär Halv fem mm. på morgonen då mm. Fick jag reda på sen Så jag försökte få tag i honom och han vägrade att komma Och jag blir ju bara argare och argare Och argare Vilket är ungefär det sämsta man kan göra när en hund inte vill komma till en. Jag hade ju vunnit så mycket mer på att göra på något annat sätt. Mm. Eh, och jag går och funderar på hur ska jag göra. För att jag kommer ju inte in och jag kan inte fånga min hund. Men, och jag har ingen klocka så jag vet inte när porten öppnar. Det var en ganska dramatisk upplevelse för mig. Så jag gick upp till parkeringsautomaten. Och så såg jag då att klockan var, jag tror hon var 04.41 eller något sånt där. Och då tänkte jag, ja, men vad bra. För då kanske någon kommer hem från krogen. Mm. För det är ju många som stänger mellan tre och fem mm. så Men det var ingen som kom. Och jag gick till framsidan och tänkte att det kanske var någon som hade ställt dumt glänt. Men det var inte så heller. Och hunden vill fortfarande inte komma. Och så funderar jag. Och så kommer jag på efter en stund att okej. Okay, Staddoil har öppet dygnet runt. Jag får gå ner till Staddoil. Så jag går ner och Elroy vill ju inte bli lämnad ensam. Ej, mm. För jag, jag kunde snabbt lista ut att jag inte kunde kasta sten på fönstret för att mm. jag är inte tillräckligt pricksäker. Um, så jag börjar gå ner och så ser jag en sån här um, vakttjänstbil. Jag tänkte perfekt, de har ju en telefon. Mm. Så började jag gå fram men de satt och sov. Och Elroy vill fortfarande inte komma till mig. Han håller sig på så där tre meters avstånd. Mm. Men jag jobbade ju bara fem minuter hemifrån. Och där på baksidan så hade vi staket och en grind. För att hundarna skulle kunna springa där. Så då går jag dit. Och så stoppar jag in honom där. Mm. Vad bra. Ja men jag, kunde, jag mm. skulle ju över en stor väg i korsning. Jag vågar inte gå med nej, någon nej. som inte kommer nej. så långt. Och... Helt plötsligt när jag kommer ner därifrån, för då har jag stängt in honom där och han tycker inte alls om att bli lämnad där. Nej, nej. Men det var innan han hade kommit på att man kunde hoppa över staket så han stannade. Så kommer jag ner på vägen vid rörljuset och helt plötsligt är det folk överallt. Och där går jag med min handduk, mina flipflop på min t-shirt och känner mig allmänt dum. Så kommer jag ner till Statoil som skrattar nästan ihjäl sig åt mig och min utstyrsel. Men jag får låna telefonen där. Så då kan jag ringa hem. Mm. Så då var tur att jag kunde mitt hemnummer för <laughs> annars hade det blivit jobbigt. Um, och så får jag ringa hem. Och så, så får jag då hjälp med att få med mig lite varma kläder hemifrån. Ja. För jag, nu frös jag ju mycket. Ja. Uh, så då, då ringde jag och så löste sig det. Så började jag gå upp. Och sen nu så går Elroy i princip fot med mig när jag plockar upp honom. Han viker inte från min sida. Ja. Mm. Mm. Det var lite kämpigt. Jag förstår det. Nej, det mitt i natten och kommer polisbilen med en handduk bara. Annars hade jag ett bra tips där du kunde ju tagit handduken och gjort ett koppel av och, och, och kunna liksom lekte in honom och så hade du knytit det som ett koppel liksom runt honom så kunde vi gå till trösken tillskridna och nu i, i badanduk så att, ja, det, då, då hade vi pling plong. bussen kom direkt nej, men det gick ju så långt du vet att jag tänkte jag får gå och lägga mig och sova i en buske mm. Mm. <laughs> vad skulle jag göra nej men just det att få tag i telefo telefon det har hänt med ungefär en likadan situation. Men jag hade ingen hund på den tiden. Men, men jag var nyinflyttad. Ja. Och skulle bara kasta soporna. Och jag visste inte, hur, visste inte att det var en sån dörr som, man, som blåste igen av sig själv liksom självt. Ja. Och står ute i ett 45er i tofflar, no, En jättedålig t-shirt och en på ännu sämre mysbyxor. Och mm. känner inte någon. Och, och då ringde jag till min, till min sambo där och frågade om om man kunde komma hem med dörrnycklarna. Och då fick jag bara att säga, Jag sitter i förhandlingar, ring en låsmed. Så jag fick ringa en låsmed. Så under tiden så var det en, en granne snett nedanför som som eh, bjöd in mig på en kopp kaffe där och då men, det var väl inte så jättetrevligt, men, men, <laughs> yeah. men man känner sig liksom bara, god dag, god dag, jag är flyttad där. Jag har bättre kläder hemma. Ja, nej men det är ju, uh -huh. det händer ju grejer. Uh -huh. Så är det. Så, så är det, man lär sig det. Mm. Men han kissade inte innan, vi hann ut. han ut. Ja. Vi hann ut, på håret, ja, ut ja. genom dörren. Han, ja, han gjorde fick... ett sista skrik precis när jag öppnade ja. porten och sen sprang ja. han ut. Nej, han hade jättekul där. <går> ja, ja, ja, ja det. Det, det hade han visst mm. uh, Men det var lite spännande Att faktiskt se när jag kom och hämtade honom där mm. Efter att ha varit nere på start Hur, hur ja. ja, för att han måste verkligen Alltså, han måste verkligen ha trott Att jag gjorde det för att bestraffa honom på något ja, sätt ja. Eftersom det blev en så otrolig ja, Vänning ja, ja. ja. Ibland är det sådana där man Måste saker som kan bli till det bättre Mm. Ja, men jag hade ju verkligen inget val. Ska jag gå över en mm. med en lös, med en lös valp? Nej, nej. Det hade jag aldrig vågat. Man mm. kan aldrig lita på vad som dyker upp. För då, som sagt. Va? Jag är bara glad att det var någon hemma. Jag kunde ringa. Ja. Jag vet inte vad jag hade ja, det gjort sen. annars. Hade jag hade fått fått i under busken och så. sova. Ja, men då hade jag fått tag i den lås med. Ja, fast det hade jag ju. Jag, alltså jag hade ju lite tur här. För både stadt och... Mm. Var ju öppet. Mm. Och jag kunde mitt hemnummer. Hade jag inte kunnat någonting så hade jag ju inte kunnat ringa en med heller. Men det är klart att du kunde ditt hemnummer. Nej, vi hade skaffat det numret bara några veckor tidigare. <laughs> så att jag hade verkligen suttit och pluggat det med numret. Jaha. Men det ja. fanns telefonkatalogen på den tiden? Fanns inte det? Nej, ja, jag hade valt att ha hemligt nummer Jaha. som inte skulle få mitt telefonkatalogen. Okej, okay. <laughs> här ska vi inte göra det lätt för oss. Nej, precis som var det. Ja, men, nej, okay. så är det. Ja, ja men det, det slutade bra. Ja, det gjorde mm. ju det. Men mm. tillbaka till den här hunden som gör det från sig ja, inne. inne. Vi har veterinären som tips. Och det tycker jag är ett bra tips. Vad kan man göra mer utifrån ägarens sida? Ja, eh, när det gäller valp så lär man ju dem gå på tidningspapper och sånt. Om det skulle vara någonting. Men jag tycker det, det, det påskyndar ju inte eh, eh, åt rätt håll så att säga. Men klart är det jobbigt på nätter och så. och man inte sover på ett ett och ett halvt år. Så då får man nog försöka hitta någon variant på det. Ja det är kämpigt det är det där. För att mm. det är något man bara vill ska mm. funka. Mm. Mm. Mm. Egentligen. Mm. Det är ju besvärligt att behöva städa upp. I, på golv och sängar och, och i sängar är det är en sak på golv om det kommer lite grann och så men du får prata med oss vår... ja jag ska göra det så kanske vi kan få en mm. liten uppföljning på mm. sen vad det var mm. sen har vi fått en annan fråga också som är lite intressant och den löd så här vad beror det på att hundar beter sig olika med olika människor? Och det tyckte jag var en lite rolig fråga. Mm. För det är ju verkligen så. Iba mm. mm. ligger och sover här nu hon är otroligt söt. Mm. Nästan så att jag ska lägga upp en bild på det också. Får jag mm. göra det? Egentligen? Ja, absolut. Ta lite en lilla självständiga damen börjar komma närmare och närmare i livet här. Mm, fint. Mm. Mm. Det blev lite konstigt med blixt här. Så får försöka igen. Mm. Det är det här med simultan kapacitet. Man kan inte mm. prata, fotta och sikta med kameran samtidigt. Mm. <laughs> Kanske blir det andra som är bättre på det. Jag är lite för. Oh, vad tyst är det med hundarna idag jämfört med vad du brukar vara? Mm. Måste jag säga. Men äh, den här frågan då. Ja, äh, Ja, det är väl kemi och känslor. Ja, men det är kemi och känslor. Det, det är, det är i, grund, i grund och botten så att säga. Mm, tror jag. Det handlar man pratar om om man klickar tillsammans med en hund eller inte. Och en del klickar man inte och en del tycker då att den, den här hunden, den, den här hund kommer jag aldrig få igen för vi funkar så bra ihop. Liksom, så. Mm, det. Det, det. Sen, sen, det, finns ju, det finns ju väldigt mycket mer som jag ser, det är ju liksom eh, krav, mm. hur, hur du liksom, om du är mjukt eller hårt, eller, alltså det är ju... Ja, men till exempel så kan det vara en hund som med sin matte det funkar bara godisbelöningar. Lekar är mm. jättetråkigt med matte. Mm. Men leker jätteroligt med husse. Mm. Eller tvärtom. Mm. Vad, vad, vad kan det bero på? Liksom? kan ja. man ju fundera på. Ja. För det behöver ju inte vara att matte är tråkigare på något sätt. För hundar kanske vi jobbar lika mycket. Men vill ha olika former av, eh, av bekräftelse. Liksom. Ja. Och sen är det väl också. En del, en del är bra på att leka på med olika lekar, vad de tycker om och sånt där. Det handlar ju mycket också, tycker jag tror jag, att titta och läsa sin hund. Då. Ja men det tror jag också. Och liksom se vad, som, vad de tycker om då, då. Eh, Så när vi pratar lek kan ni säga det att eh, de här luddiga sakerna i Snöre som går bara älskar. Mm. Jag skulle aldrig kunna bli av med dem när han De gick inte hem hos Hiba. Nej. Utan där var det ju de här liksom skinntraserna istället. Och så då då. Som, så det, det gäller ju att hitta de här grejerna också. vad Som är kul att leka med. Ja men visst är det så. Och alla kan ju lära sig. Och utveckla det sättet som man leker. Eller belöna sin hund. Och, och sådana grejer. Men mm. sen är det väl lite grann som det är med människor också. Kan mm. jag tänka. Mm. Att jag är ju inte likadan i fall jag träffar en äldre person mm. någonstans. Som jag till exempel är med ett barn. Mm. Det blir lite olika. Mm. Eller jag är inte likadan mot folk i yrkeslivet som jag är mot mm. de som är i min vänskapskrets. Liksom. Mm. Och då, då är ju jag precis som hunden olika beroende på vem det är jag träffar. Det är ju ett samspel kan mm. jag tänka. Jo, men det, är det. det är ju, det är ju ett, ett, ett samarbete så att säga då en relation. Ja, och så mm. hittar man olika mm. gemensamma intressen. Mm. Mm. Mm. <laughs> Eller vad man ska säga. Jo, så är det ju. Sen sen hundar hundar är ju specialister på att känna av oss på något sätt och oss människor också. Ja, eh, verkligen. Äh, jag kan ju bara gå, bara gå till mig till Singo här nu va? Alltså när Husse och Singo är ute. Han, Husse vågar inte släppa Singo längre. För att han vet inte om Singo kommer. Mm. Eh, därför Singo vet att han kan ta ut svängarna då. Ja men de är ju... Det är också liksom att... Nej, men, Husse är ju på ett sätt. Liksom, va? Då, vi har en relation som ser ut så här. Då, då. De är mm. jätteduktiga på att avgöra vem de kan köra med och inte köra med också. Ja men absolut. Ja. Och tittar jag på hur det ser ut på eget håll. Så mm. generellt sett. Nu blir det mycket prat om retro eftersom det är han som bor här med mig just nu. Um, då är det alla män mm. i lekfarbröder. Mm. Och alla kvinnor i godistanter. Mm -hmm. Det är hans, det är hans Ja, mm. och det, det tror jag beror mycket på att... Jag har ju med honom på jobbet. Mm. Och uh, mina de kollegor som leker med honom, ja. de är män. Ja. Ja. Uh, och, och då leker mm. han med dem. Mm. Medan vi... Uh, Medan vi tjejer, vi sätter helt andra riktlinjer för under leken. Mm. Mm. Där är det inte bara kom och busa och lek. Utan mm. där är det mer om du gör det här, mm. då tänker jag leka med dig. Mm. Mm. Um, om du sitter kvar där så får du gå leta efter den här leksaken. Och så leker vi med den när du har hittat den. Mm. Mm. Och då, han tycker det är jätteroligt också. Mm, mm, mm. Men han har inte förväntan på oss att åh, nu kommer in en sån person. Den ska jag springa och försöka få igång med lek. Det gör mm. inte han på kvinnor mm. alls på det sättet. Om man bortser från dig då. Mm. Men, mm. <laughs> men det var det dina andra. <laughs> men det är han förtjust i på många sätt och vis. Men det tycker jag också är lite kul. Men där kan jag ju... Det som är roligt med det är att jag har ju kunnat se det här utvecklas mm. Mm. Från att han var Egentligen åtta veckor mm. När han kom mm. Fram till nu uh, Och där ser jag liksom anledningen till Att mm. han gör på det sättet mm. Mm. För att all, Alla män han har träffat har i princip Börjat leka med honom på en gång mm. Mm. Mm. Um, och det är lite roligt mm. Att kunna se konsekvensen av det På det sättet mm. Mm. Tycker jag och sen jo. våran andra När Husse ropar med, Och han är ute med sin leksak Då kommer han som ett spjut För att han vet att då kommer Då kommer någonting roligt ja, hända ja, med ja. det Men när jag ropar mm -hmm. Nej då är det bäst att passa sig För att då kommer Då kommer jag att ta bort den där grejen från honom Så han vågar inte komma hela vägen in till mig nej, För han hålla. litar inte på mig Nej nej Nej det är det de lär sig så himla snabbt de där sakerna liksom, att det är vem som gör si och vem som gör så, så att det Ja, och det ser man ju ofta när folk sitter och äter mm. vid matbordet. Om det är någon som brukar sticka till hunden då, då. Mm. vart är det hunden sitter någonstans. Mm. Mm. Fast där kan man säga, där har vi en hungreretriver som alltid sitter fastnaglad. Eh, det kan ju ramla en smula som man fångar va? Så där det där är, han är, Zingo får ingenting eh, mat eller tallri, alltså så rester mm. Skulle det bli några rester över då jag skär jag upp det och så lägger det till hans skål då, då. Mm. Men, men han sitter alltid fastnaglar bredvid mig för det kan ju ramla ner någonting liksom. <laughs> Hiba bryr sig inte dugg om det. Ja men det är skönt. Ja. Så det, det, det är så olika då, då men det det den här lilla godisretruen i, i Singo som gör det då, då? Jag tyckte Hiba förresten var fantastiskt duktig <här> när vi satt och fikade <här> tidigare idag. För då var det två stycken änder som gick tror, omkring ja. där. Var, det jag var den. gräsänder tror jag det <här> Ja, det var ja, två ja. fåglar i alla fall mm. som gick omkring där. Mm. Och de satt hon och tittade på. Och helt plötsligt så är en av de här precis under bordet. Jag hade, vi såg såg det. Inte jag. hade hon bara sträckt på halsen ja. så hade hon ju varit framöver ja. Ja. den. Ja. Och fågeln ville ju då ta en, en räka som hade ramlat ner på marken där. Såg vi sen. Jag visste inte ens att de åt räkor. Mm. Men jag är inte så att i fåglar i och för sig. Men jag tyckte hon var så otroligt duktig. För hon satt verkligen bara nyfiket. Ja. Mm. Och tittade liksom. Det tyckte jag var jättehäftigt. Nej, men hon är jätteduktig på den här med av och på och titta då, då mm. som sagt. Då. Men det finns ju saker som den här lilla damen behöver träna på, som sagt också då. då. Eh, löv är jätteroliga. Den kan man jaga och sen kan man fånga lövet och sen kan man äta upp lövet. Jaha, vad spännande. Ja, det är, det är väldigt kul saker då, då. så att... Eh, eh, då. Men jag, jag stötte ju på ganska mycket kaniner när vi var ner i Karlskrona som sagt. Då. <laughs> eh, det var spännande. Och, ja, och eh, Singo är faktiskt väldigt duktig när det gäller de här små sjöfåglarna och, och, och kaniner och harar. Det här var kaniner då, men, men det spelar ingen om kaniner eller harar. Då. Han är duktig, han gör inga utfall och han försöker inte jaga dem utan han tittar nyfiken på dem bara. Men jag var inte riktigt säker. För det här var riktigt kaninrace alltså ja. Och eh, Hiba hade väl aldrig sett så mycket. Om man hade sett någon kanin överhuvudtaget. Så tänkte jag det här blir kämpigt alltså. Tänkte jag med två stycken då, då. Eh, Och de stod och luktade på sin lilla fläkt där, Och så tänkte jag vad gör jag? Vad gör jag för får få dem lite under eh, uppsikt här. Och då, eh, då säger jag hon kommer. Därför, Singo reagerar väldigt bra på att hund kommer, han lyfter upp huvudet och tittar och sen så bryr han sig inte så mycket. Han, han är ju stenkool i hundmötena alltså. Va? Mm. Vilket då kanske inte Hiba är lika stenkool i då, då. Men hon har börjat reagera på de, den informationen hund kommer. Mm. Och så får jag kontakt med henne då. Ja. Och sen, sen så då eh, Hade vi en sten där hon fick hoppa upp och sitta på. Då, då. Men, så när de där kaninerna sprang runt där precis, precis utanför vår lilla stuga vi hyrde då, hade världens race då, då så sa jag bara, hund kommer och då tittade de på dem och sen hände det inget mer. Konstiga Utan... hundar. Ja, och sen fick de, ja precis, det var ju bara 25 000 yorkshire terriers såg ut som ungefär som sprang runt. Med lite vit svans där bak, men alltså, det, det, var, det var faktiskt kanonbra. Så nu har jag faktiskt kört det med henne när, när vi ser de här. Jag hade en hare som retade oss, det var en hare, en stor större, större varian, som satt och retade oss igår på kvällspromenaden också. Eh, Då körde jag samma hund, kommer. det var lugnt. Men vad skönt. Men ja. hur säger du hund kommer förresten? Alltså jag förstår att ja, det inte är för att ja. det är en kanin. Men, men hur kom du på att göra det? Nej, men, eh, men när vi jobbar med problem... Hund, problem eh, hundar med vardagsproblem som har problem med hundmöten och så. För att, för att göra dem lite trygga och säkra upp dem. Så kan man ju tala om för dem att nu kommer en hund. Så blir de inte överraskade. Ja, men det är ju smart. Ja, och, eh, och eh, har du då en hund som inte Som står och nosar eller inte med och helt plötsligt bara dyker upp en hund. Så är de inte förberedda och då kan du få det här utfallet i koppel. Mm. Eh, och då är det bra att kunna förbereda dem lite på att hund kommer. Eh, och eh, jag började, började testa det på Singo när, när jag gick i hundpsykologutbildningen där. Eh, och ja, han lyfter på huvudet och tittar och så bryr han sig inte så mycket mer. Men jag vill ändå ge honom den informationen Dora. Så att det, då tänkte jag säga prova på, pro, prova på henne också hiva. Så får vi se hur länge det är roligt. Ja men det är jättebra. Bra tips till er mm. Som, mm. som har det lite jobbigt ute på promenaderna också. Jag kommer inte ihåg om vi pratade om det. När vi satt och pratade om hundmöten förut. Men, mm. men det är ett jättebra sätt att ge lite heads up. Ungefär som att man säger att man ska ducka när... Mm. Mm. För att inte få ett slag i huvudet. Liksom. Ja, just det. Och, och, för då, då är både du och hundarna förberedda liksom, på att det Och sen så kan, du ju, kan man ju också förbereda sig på om man nu vill hoppa upp på en sten eller ge något annat kommando mm. och sen sitt upp med en godis eller leksak eller vad man har. Så att ha. Och har man en stor, stor, stark hund eller har man då två hundar här på... jag har över 50 när de här två sätter igång. Mm. Så, så är det ganska bra att vara lite förberedd, både hundar och... Ja, det är klart. För... Och man vet ju inte hur den andra hunden som man möter Nej. är Nej. heller. Och då Nej. kan det ju vara ännu skönt att man är förberedd mm. så att det inte mm. blir något lite läskigt som händer mm. på det sättet. Jag förstår vad du menar för övrigt med att det blir varmt när man har en... En hund som kudde. Nu har, nu har det stora fina huvudet flyttat över. Och värmer mina fötter istället. Ja, ja. Och så har man lite då och då. Nästan som en liten morr, morrning. Fast att det är någon slags blandning. Mellan snark och morr tror jag. Fast det vibrerar liksom i foten lite grann. Ja, han sover jätteskönt på din foten. Ja men jag känner att han är verkligen avslappnad. Ja, ja, ja. Nu. Och det är lite roligt också. För att det är ju en skillnad på när han sover sover. Mm, mm, mm. Och när de mm. bara ligger avvaktande, vilande. Och dina hundar ser ju helt jättetrött ut här nu. Så att du har varit en bra mat idag verkar det som? Idag har vi haft det bra. Ja. Sin gång har fått cyklat med mig idag. Så att det är jättebra. Modigt. Jag är ja. för feg för sånt. Är det? Ja. ja, jag är rädd att ramla omkull. Ja, nej alltså då kan jag varmt rekommendera den här hundkroken. Då, eh, som, som dogman eller olika märken. Jag tror jag har dogman på min. Eh, mm. Som har satt på cykeln. Och det spelar ingen roll om du har en stor, stark hund. Eh, som vill göra någonting annat. Så, så ha, cyklar du på så kunden kommer inte. Utan det är bara gå. Jag pratar väldigt mycket med singo När vi ska svänga sakta och, och, och lite så då. Jag försökte lägga in höger, vänster. Vilket han kanske inte förstår men jag ger lite handtecken samtidigt då. då. Mm. Eh, och sakta, eh, och lite stanna, stanna givetvis om vi ska stanna och såna saker. Så att det går superbra. Mm. det ja. att, men en cykelgän och en en liten hundkrok och sen har jag ett, ett, ett speciellt sele som jag bara har till honom när vi cyklar mm, som arbetstecken ja som lite arbetstecken då. då. Mm. och där har jag då så att jag har en, en ring på sidan och sitter på sidorna på selet så mm. jag kan trycka som jag kan koppla in den här kroken på på cykeln det är ju smart ja för, men när jag läste för jag köpte faktiskt en sån där. Mm, mm. Men jag tyckte det stod att hunden inte fick väga mer än 25 kilo mm. på den. Som jag köpte, men det kanske finns andra modeller också. Ja, nej det gjorde det inte på min kan jag säga. Jag hade inte köpt den. <laughs> <laughs> som ja. sagt. Så att, nej, men, och jag cyklar bort i ett område där hans bästa hundkompis, chef, en chef för typ bor. Mm. Där kan det bli lite så så att kroken blir, börjar gå i fjeden där, börjar bli mm. lite rakt. Men har, bara jag cyklar på och pratar med honom och kontakt med honom så kan vi fortsätta. Jag är, inte, jag är inte alls rädd att ramla av. Första gången kanske jag var det. Det där kommer att gå pipsvänge tänkte jag. Men nej, det går så himla bra. Ja men du vet, jag är, jag är riktigt rädd. Det sen när det gäller det mesta. När jag åker snowboard. Då har jag mer skydd på mig än vad barnen har. Jag har hjälm och jag har armbågsskydd. Och handledsskydd. Och knäskydd. Och ryggskydd. Och, ja. och, och hjälm om jag inte sa det. Och sen så... Och tejpa fast sittunderlag runt baken. För det gör så himla ont när man ramlar annars. Och jag kan inte ha allt det där när jag cyklar. Mm. Nej. Men jag kan säga så här <laughs> Jag skulle aldrig ställa mig på en snowboard. <laughs> så, att det är, som sagt, så att det är olika där. Ja men det är samma sak med längdskidor. Alla åker så fort i spåren ja. och säger. Åh det är så roligt att åka ja. ja. skidor efter min hund. Och jag vågar inte det. Nej. För att det går för fort. Och ja. uh -huh. För de springer, uh -huh. jättefort springer de, uh -huh. om de får springa så fort som de vill när de drar. Uh -huh. Och skulle jag ramla då så skulle jag få panik. Uh -huh. Alltså, vad som är läskigt tycker jag är, är det är just det här, när man drar jag, har, jag kan inte säga att jag har gjort det så himla mycket, jag har provat med Singo en gång då, då. Mm. och han drar också väldigt fort framåt, jag som är bättre på slalom, eller åt mer slalom än längskidor uh -huh. när det går lite för fort så försöker jag ju, och bromsa som jag gör på slalomskidorna och det funkar ju inte på längskidorna <laughs> där är, men det är mitt handhavande som det är fel på ja men det är ju mig det är fel ja, på ja, det är ju inte hundarna, nej. de skulle säga det gör ett jättefint ja. Men jag får väl kanske ge den en chans till dem du säger att det är ofarligt. Ja det är alltså kan jag cykla med singo så, så känner jag det. För det var väldigt, det satt långt inne innan jag började med honom. Ja mm. men jag skulle våga göra det. alltså. Och jag, jag tränade inte honom speciellt mycket att gå bredvid cykeln eller sådana saker utan... Jag körde liksom, nej nu går vi här liksom. band upp på honom i den där kroken. Och så gick mm. vi lite i början och sen cyklar vi då. då. Mm. Och jag cyklar ju inte så fort ner för backar och sånt där. Tror jag. Men, men jag cyklar nu. Jag försöker cykla med singo två gånger i veckan. Och vi kör, kör alltid samma runda. Mm. för att jag vill inte att han ska liksom behöva kräva mer och mer motion men däremot ja, ja. hålla honom på en, en viss nivå så att han får springa, det blir inte så mycket springande nu när vi har den här lilla tjejen, nej det är klart utan då får ju han röra på sig på ett annat sätt som han behöver då, då. Mm. så att två gånger i veckan cyklar, och sen är det jättebra för, för mig också med cyklandet ja men alltså det är ju skönt att cykla mm. och mm. alla sådana mm. grejer Uh, och, alltså jag cyklade ju Några gånger med Elroy mm, Faktiskt mm, gjorde jag mm, det mm, Då höjde jag kopplat fram för då tänkte jag Händer någonting kan jag släppa kopplet det För, för då kommer han ja, Men, men det, för som, jag det förstår jag för ja, det skulle ja. ju kunna fastna i uh, ja. I hjulet och sådär Men han sprang in I hjulet en gång När jag ledde cykeln ja, ja. så det var inte så fort Men Nej. det gjorde han aldrig om efter det Nej. Och Daniel har ju, har ju cyklat Mycket Mm ja med honom också, och sen så finns det fler som har cyklat med det är, må mm. det är många som har cyklat med honom det är bara jag som är mm. lite feg liksom. och jag vet inte, det är svårt att komma över den där mentala ja. tröskeln men skillnaden är att har du kopplet i handen och håller det i styrstången alltså i styret alltså måste jag ta släppa handen och tappa balans och... ja, därför att mm. du är mycket känsligare i, i styret när du håller än att du har kraften i hunden bakhjulet. Ja det är klart det förstår jag så att Så att om du håller där. Eh, och sen så då. Nu har jag ju fotbroms på min eh, och handbroms då, då. Men alltså mm. jag är mycket stadigare fram till i cykeln. Där den är lite ostabil. Än om jag får ett drag i bak, alltså bakhjulet. Eftersom den här sitter i, i, i sadel, mm. Så blir det bakhjulet som sladdar till lite grann. Det märks inte. Nej men jag förstår det. Det ska nog få bli en test. På det. Jag behöver ju inte cykla så långt. Nej. Jag kan ju cykla 10 meter bara. Jag börjar på platt mark. <laughs> så att det liksom är ingen liksom, någon fart platt mark. Och så cykla, bara cykla och kolla liksom hur, det, hur det ser mm. ut. Eh, någon parkeringsplats kan du börja med. Eller så tar jag en motionscykel här i vardagsrummet. Och så att du har Nej, skönt sidor. Nej, men det är klart. Plattmark, parkeringsplats. eller något sånt, sånt, och, ja. och inga störningar Nej. runt omkring. Inget grus eller någonting sånt. Men För, det är ju ont att hamla på. Ja, det, och där kan du få ännu mer sladd på grus. liksom Ja, det, ja. Är, ju, det är ju så faktiskt. Mm. Nej, så att... Eh, det, är, det är faktiskt jättebra. Jag tänkte se om jag till sommaren här också kunde... Jag fundera på att jag skulle köpa en cykel till eller... Jag fick på blocket och en sån här då krok då då mm. att ta ut till landet, för det är också väldigt ja. skönt att, ha, att kunna cykla där. Då då. Men vi får väl se om jag tar ut den jag har eller om jag tar den till. Ja men det är ju skönt, jag cyklade ju mycket... Ja. Förra året, mm. innan, innan Retro kom, så cyklar jag fram och tillbaka mm. till jobbet ganska ofta också. Mm. Mm. Men det är ju en sträcka som oavsett om jag hade varit rädd för eller inte, så hade jag inte cyklat där. För det är ju en mil, mm. enkelväg, mm. asfalt. Och mm. det, det blir inte bra att springa Nej. på från den vid så lång tid. Nej, alltså, Och det är ju det... Alltså... Bara springa på asfalt är ju inte heller så himla bra utan... Nej men det är det jag menar Det blir så himla hårt Och så blir det varmt Och så blir det, så blir det massa saker Så att där får vi väl försöka hitta Någon slags Balans Få åka och köpa korv med cykeln till mataffären bara. Eller kiosken som finns där borta Det kan man ju göra men det är ganska mysigt. Jag gjorde, jag gjorde så att jag tog med mig lite dricka och lite så så Vi tog en paus på en parkbänk här förut och sådär också. Ja, det var ju mysigt. Ja, lite vatten och så tog vi någon litet ben och så hade jag med mig lite dricka och så. Så, att, så tog vi en liten paus där och sen cyklade vi vidare. Mm. Det är ju bra passivitetsträning också. Ja, men visste vi det? Det är, att... det är lätt att glömma att bara sitta still och fika mm. faktiskt är mm. träning för mm. hunden. Mm. Som ofta tar mer än man tror mm. på dem. Mm, så är det. Mm -hmm. jag vet inte. Har vi, är det någon fråga som du kommer på som, som du har fått in inställd till det? Eller ska Nej. vi avrunda lite kanske? Ja, vi kanske ska avrunda lite grann här på lördag Tänkte Vi kan ju sitta här och prata hur länge ja, som helst. Ja. Men, mm. <laughs> Nej, men vi. Vi får fundera lite grann på vad vi ska ta upp för ämnen till nästa gång. Absolut och som vanligt så får ni jättegärna höra av er och säga vad, och så får du berätta vad du vill lyssna på. Och då finns vi ju på Facebook och du kan maila och, och alla möjligheter. Så att söker du på Club Winter på så kommer, så kommer det upp lite olika alternativ där. Så får vi tacka för den här gången. Ja trevlig kväll vi har haft. Ja, absolut, absolut en jättemysig tidig kväll med hundar och, och vad heter det solsken ute. Ja, det har varit fantastiskt väder ja. och en liten påminnelse igen förlåt att vi tjatar, men tänk på att det blir varmt både utomhus och i bilarna mm. när ni är i solen där så mm. till, se till att ha alternativ så att hundarna kan få kylas ner, mycket vatten, inga varma bilar och alla sådana saker. Mm. Så till nästa gång. Mm. Ha det så bra. Hej så länge.